četvrtko. Šesti studenog 1858. godine. Ministar predsjednik Pruske ministar vanjskih poslova Otto Freyher von mantefel predao je ostavku princu regentu Wilhelmu. Pruski kralj Friedrich Wilhelm IV. duže je vrijeme bio nesposoban za vladanje. Njegov brat Wilhelm preuzeo je vladanje kao regent. Von Manteufel je smatrao da je pristojno ponuditi ostavku kako bi novom vladaru dao prigodu da odabere svog ministra, predsjednika i vladu. Wilhelm je ostavku prihvatio i za novog ministra predsjednika odabrao princa Karla Antona von Hohenzollerna, On je pak za ministra vanjskih poslova predložio Aleksandra von Schleinica. Regent je prihvatio taj prijedlog. Sve ovo s nelagodom promatrao Otto von Bismarck, tada 43 godine star pruski diplomat, koji je 1851. bio predstavnik Pruske u Njemačkoj Saveznoj skupštini u Frankfurtu. Bismarck je zatražio prijem kod regenta. Od tog sastanka je samo jedna zabilješka, ona koju je u svojim memoarima napisao Bismarck. Prema njegovoj verziji tog događaja, on je regent u Wilhelmu, koji je tada bio 61 godinu star, rekao da već 8 godina vjerno služi u Frankfurtu i da zna sve ljude koji su važni u Njemačkoj. Čovjek određen za njegovog nasljednika, von Usedom je kreten s nemogućom suprugom. Bismarck tu nije stao. Cijeli je novi kabinet nazvao Blijedim. I onda otišao još dalje i rekao regentu Vaše kraljevsko veličanstvo u cijeloj vladi nema niti jedan jedini državnički intelekt Tamo su sve sami mediokriteti i ograničeni mozgovi Regent je Bismarcka pitao smatrate li Bonina ograničenim mozgom Edward von Bonin u novoj vladi bio ministar rata Bismarck je odgovorio u kom slučaju, ali on ne može držati u redu svoju ladicu kao li ministarstvo? Ašlajnic je dvorjanin a ne državnik. Sada je regent već bio vidljivo ljut i pitao je Bismarcka smatra li ga on lijenčinom. On će biti sam svoj ministar rata i vanjskih poslova. Bizmark se ispričao regentu, ali nije stao. U današnje vrijeme ni najsposobniji pokrajinski predsjednik ne može voditi cijeli okrug bez inteligentnog okružnog tajnika i uvijek će se na njega oslanjati. Pruska monarhija traži isto to, ali u još većem obimu. Bez inteligentnih ministara, vaše kraljevsko veličanstvo neće biti zadovoljno rezultatom. 29. siječnja 1859. Bizamerk je od nove vlade dobio raspored. Imenovan je za pruskog predstavnika na dvoru Ruskog cara Aleksandra II. Bizamerk to nije smatrao unapređenjem. Bismarck nije dobro prihvatio raspored u Sankt-Peterburg. Rusko carstvo bilo je velesila, ali taj je grad bio daleko od Berlina. U Frankfurtu on je bio jedan od važnih diplomata s golemim krugom poznanika. Kada je počeo planirati put u Sankt-Peterburg, Bismarck se prvo suočio s namjerom njegovog prethodnika da proda sam namještaj iz rezidencije. Bismarck mu je napisao pismo u kojemu je pisalo što da radim u praznoj kući šest mjeseci dok ne dođe moja supruga. Bismarcka su mučili novci. Plaća je bila velika, 33 tisuće talira na godinu, ali kako god je računao, ispadalo je da će za preseljenje i uređenje rezidencije iz svog džepa morati platiti 10 tisuća talira. I preseljenje je bilo muka. Jonathan Steinberg u Bismarckove biografiji piše. Bismarckovo putovanje od Berlina do Sankt Peterburga podsjeća nas na razliku između Bismarkovog svijeta i našeg. Iako su se željeznice počele širiti i mogao je prvi dio puta do Königsberga putovati vlakom, nakon toga morao je putovati kočijama raznih vrsta, koje su išle od jedne poštanske postaje ili od marališta za kočije do druge. Kraj ožujka donio je jak snijeg duž Baltika i Bismarck je na nekim mjestima morao izaći iz kočije i guratio. Kad je konačno stigao u Sankt Peterburg, napisao je dugo pismo sestrio o iscrpljujućem, ali uzbudljivom tjednu, koliko mu je bilo potrebno da stigne od Königsberga do Sankt Peterburga. Prekjuče rano ujutro stigao sam u Hotel de Midov, gdje mi je toplo i suho, ali naporno je bilo stići tako daleko. Jedva da smo napustili Königsberg prije osam dana, kad je počela živah na snježna luja i od tada nisam vidio prirodnu boju površine zemlje. Već u Insterburgu, moje kurirskoj koči trebalo sat vremena da prijeđe jednu milju. U Virbalenu pronašao sam jadnu kočiju, čija je unutrašnjost bila premalena za moju visinu, pa sam se zamijenio s mojim sobarom Engelom i cijelo putovanja proveo na vanjskom sjedalu, koje je bilo na otvorenom. Bila je tu mala klupa s naslonom pod oštrem hutom, zbog nje i zbog hladnoće koja je noć upadala na minus 12 stupnjeva, spavanje je bilo nemoguće. U tom sam položaju izdržao od petka do ponedeljka na večer. I osim prve i posljednje noći u vlaku, spavao sam tri sata u kovnu i dva sata na Sofi u kolodvorskoj kući. Koža mi se ljuštila u slojevima kada sam stigao. Putovanje je trajalo tako dugo jer je svježe napadali snijeg prekrio staze saonica. Nekoliko puta smo morali izaći i hodati jer se osam konja u kočiji jednostavno zaglavilo. Bismarcku se Sankt-Peterburg brzo svidio. Bio je to glavni grad moćnog carstva, Venecija Istoka. Bismarcku se svidio i ruski ministar vanjskih poslova, princ Gorčakov, s kojim je volio razgovarati. Bismarckova prva briga bila je skrb za oko 40.000 prusa u Rusiji. Nakon toga dolazila je vanjska politika. Jonathan Steinberg donosi jednu Bismarckovu diplomatsku poruku u Berlin. Ne može se zamisliti koliko su Austrijanci ovdje nisko. Ni šugavi pas ne bi prihvatio meso od njih. Mržnja je neizmjerna i premašuje sva moje očekivanja. Tek od kad sam stigao počeo sam vjerovati da je rat moguć. Cijela ruska vanjska politika nema drugi cilj nego pronaći način da se osveti Austriji. Čak i mirni, blagi car bljuje batru i bjes kada o tome govori. A carica, princeza od Darmštata i carica Udovica dirnute su kada govore o slomljenom srcu cara koji je volio Franju Josipa kao sina. Godine 1853. počeo je krimski rat isprava sukob Rusije i Osmanskog carstva. Rusija je pobjeđivala i Velika Britanija i Francuska zabrinula su se da će Bospor i Dardanelle pasti pod rusku vlast i ušle su u rat na strani Osmanskog carstva. pruska i Havduška monarhija Austrija podržali su Veliku Britaniju i Francusku ali Havduška monarhija okupirala je Vlašku i Moldaviju a Rusija je morala prihvatiti mir kada je Havduška monarhija zaprijetila da će se i ona form Pridružiti Britaniji i Francuskoj u ratu protiv Rusije. Dinastija Habsburg opstala je zahvaljujući ruskoj intervenciji u revoluciji 1848. Šest godina nakon toga dinastija Habsburg ovako je pokazala zahvalnost. Vizmrku neće promaći ovaj ruski stav u Austriji. Kada je Pruska 1854. stala uz Hadburšku monarhiju, Bismarck je bio protiv tog poteza. Prokomentirao ga je riječima. Zašto vežemo našu pristalu i plovnu fregatu za crvljivi bojni brod kakav je Austrija? godine 1859. izbio je Austrijsko-Talijanski rat. Hadburška monarhija objavila je 29. travnja rat Piemontu. Na strani Piemonta u rat je ušla Francuska. Bizmark je brzo svom šefu, ministru vanjskih poslova, von Schleinitzu, napisao pismo da Pruska ne smije ući u taj rat. Nismo dovoljno bogati da cijelu svoju snagu iskoristimo u ratovima u kojima ništa ne možemo dobiti. Habduška monarhija izgubila rat s Piemontom, uključan za ujedinjenje Italije. Unarhija se nije mogla nadati da će je 1859. kao 1848. na 1849. spasiti ruska pomoć. Za vrijeme tog rata dogodilo se još nešto što će odrediti Bismarkovu karijeru. Jonathan Steinberg piše... Dana 14. lipnja 1859. Moltke je sazvao sastanak svih zapovjednika korpusa i njihovih načelnika stožera kako bi ih razmotrili neočekivani problem. Pruska mobilizacija nije uspjela. Do primjera između Francuske i Austrije dvije trećine Pruske vojske bilo je mobilizirano i u pokretu, ali nisu bile u mogućnosti i što poduzeti. Što se dogodilo? Kada je izdana naredba za mobilizaciju, samo je polovica korpusa bila spremna za to. Željeznički prijevoz bio je spreman. Ratni materijali, streljivo, hrana, vagoni i zalihe bili su prikupljeni i uskladišteni diljem Njemačke uzduž tri željezničke pruge. Ali civilni promet imao je prednost. Trupe su puzale do rajne. Moltke bio zapanjen. Uslijedila je potpuna reorganizacija glavnog stožera. Osnovan je željeznički odjel i stvoren je drugi odjel glavnog stožera, odjel za mobilizaciju. Ron je pisao o svom prijatelju Pertesu žaleći se da naš pruski ponos ide prema još jednom dubokom poniženju. Previše smo učinili da ne bismo sada ništa učinili, a sada ne možemo učiniti ništa više jer bi bez engleske rizik bio veći od nagrade. To je strašna dilema. To proizlazi iz previše drhtanja, plašljivosti i oklijevanja. Regent Wilhelm pokušat će ovaj problem riješiti tako što će 29. studenog 1859. za ministra rata imenovati Albrehta von Rona, 56 godina starog generala Pruske vojske. U Berlinu se tada pojavila glasina i da će Regent Wilhelm promijeniti i ministra vanjskih poslova. Jonathan Steinberg piše... Dana 21. siječnja 1860. von zok ruski diplomat u Stuttgartu napisao je Maksu Dunkeru, vodećem liberalu i profesoru povijesti. Od jučer se proširila glasina da će Herfon Bismarck postati ministar vanskih poslova umjesto Herfon Šlajnica, koji će za uzvrat zamijeniti Bernstorfa u Londonu. Ime Bismarck ima odbojan zvuk ne samo ušima svih njemačkih vlada, tako da ne samo da je to ime, kako mi je jednom rekao ministar Hügel, dovoljno da izazove razdor između Pruske i njezenih prethodnih saveznika, već ono istovremeno bilo ispravno ili pogrešno uzrok duboke mržnje u dubini duše svakog prijatelja Pruske. Bismarck nije dobio funkciju ministra vanjskih poslova. Novi ministar rata, von Ron odmah se prihvatio reforme oruženih snaga. Bismarck je svo vrijeme probao u Berlinu gdje je došao na liječenje. Regent je za njega imao samo jedan naputak. Trebate ostati ovdje. Za Bismarck je to bilo mučenje. Albrecht von Rohn odmah se prihvatio posla reforme vojske. Znao je što treba napraviti, obličio je to u program reformi, ali onda je sve stalo u parlamentu koji nije htio dati pristanak na novi vojni budžet. Ministar predsjednik Karl Anton von Hohenzollern nije mogao nagovoriti većinu u parlamentu da pristane financirati reforme pruske vojske. Bizmanko je ostalo samo da piše ljutita pisma svojim prijateljima. Jonathan Steinberg donosi pismo koje je veljači 1860. napisao Moricu von Blankenbergu. Rusija nam ustupa malo, engleska ništa, ali Austrija i ultramontanisti su nam od Francuza. Francuska će nam često biti neprijatelj iz drskosti i nedostatka suzdržanosti, ali barem može živjeti bez borbe s nama. Ali Austrija i njezini saveznici mogu napredovati samo na polju u kojem je Pruska preorana kao gnojivo. Držati se slavensko-romanske miješane države na Dunavu i kurvati se s papom i kajzerom jednako je izdajništvo prema Pruskoj i luteranskoj vjeri čak i protiv Njemačke, kao i najpodlija i najotvorenija rajnska konfederacija. Najviše što možemo izgubiti od Francuske su pokrajine i to samo privremeno. Od Austrije možemo izgubiti cijelu Prusku i to zauvijek. Konečno je regent Wilhelm odlučio što će s Bizmarkom, ali umjesto imenovanja u vladu opet je dobio diplomatski posao ovoga puta u Parizu. Ipak godine služenja u pruskoj diplomaciji Bizmark će dobro iskoristiti. Govori tihomjer ponož povjesničar te novinar i urednik tjednika novosti. Bizmark je bio diplomat na dva iznimno važna mjesta za Prusku bio je poslanik pri Ruskom dvoru u Sankt Petersburgu, otprilike četiri godine nešto manje i bio je do netoliko ne toliko dugo, zapravo samo nekoliko mjeseci u Parizu. U listoparu 1857. godine kralj je doživio moždani udar, nije mogao više varati i njegov brat Wilhelm vlada kao regent. Sam Wilhelm je isprava doživljen kao umjerenjak. Međutim, on je u vladu uveo mnoge konzervativice istina umjerene, koji su zvali Wohenblad. To su bile novine koje su oni čitali i oko kojih su se okupljali. Bizmarka povlači iz Frankfurta i šalje ga u Sankt Petersburg kao poslanika, što s jedne strane izgleda kao unapređenje, ali Bizmarku se to nije naročito svidjelo. On je bio izvan njemačke politike. On je od Frankfurta do Berlina u to doba, jer Njemačka u to doba već ima veoma solidnu željezničku mrežu, mogao dopotovati za jedan dan. San Petersburga mu je trebalo pet dana. Informacije su do njega dolazile kasnije, tako da on baš nije bio oduševljen time i sa svoje četiri godine u Rusiji, no u tih nekoliko godina regent je obavio još dva ključna imenovanja. Dakle za načelnika stožera Pruske vojske imenuje Helmuta von Moltka, a za ministra rata Albrecht von Rona sa zadatkom da reorganizira i modernizira vojsku. I ta tri čovjeka će zapravo svojim radom i djelovanjem omogućiti njemačko ujedinjenje, stvoriti modernu veoma moćnu prusku vojsku koja će biti Alpari ili nadmoćna ostalim europskim vojskama iako će biti brojičana zapravo inferiorna i to su na neki način tri arhitekta, tri stvorca njemačkog ujedinjenja od kojih će Bismarck biti daleko najvažniji jer će biti i na najvišem položaju u svibnju 1862. je poslan za poslanika u Parizu tamo neće ostati dugo tamo će ostati samo do, do kraja rujna te godine Bismarcku se svidjelo u Rusiji, naučio je ruski, čak na ruskom je vodio privatne zabilješke. Carska obitelj lijepo se prema njemu odnosila, bio je sjajnim odnosima s ministrom vanjskih poslova Gorčakovom. Ali Sankt-Peterburg bio je daleko od Berlina, gdje se stvarala karijera. A.J.P. Taylor u Bismarckove biografiji piše. Više se nije mogao osobno prepirati s regentom i ministrima. Bio je udaljen od događaja dok se provodila njemačka politika podrške Austriji. Pokušao se utješiti razmišljajući o trivialnosti svih ljudskih poslova. Narodi i ljudi, ludost i mudrost, rat i mir, dolaze i odlaze poput valova, a more ostaje. Naše države i njihova moć i čast nisu ništa drugo do mravinjaci i košnice koje gazi volovsko kopito ili sudbina otima u obliku sakupljača meda. Ta razmišljanja nisu mu vratila duševni mir. Teško se razbolio na živce. To je bio siguran znak naprezanja i frustracije koja se često ponavljala. Karakteristično je da je svoju bolest pripisao trovanju nesposobnog liječnika za kojeg je zamišljao da ga plaća Austrija i odbije oporavljati se u Karlsbadu i straha od danjih austrijskih trikova. Nije volio vlažnu, tmurnu tišinu Sankt Peterburga, posebno zato što je pruski ministar bio slabije plaćen od drugih diplomatskih predstavnika i nije se mogao nositi s ruskom aristokracijom. Bismarck je bio loše volje, jer s princom regentom Wilhelmom nije imao onakav odnos kakav je imao s kraljem Friedrichom Wilhelmom IV. koji je volio slušati što Bismarck ima za reći, makoliko te riječi bile grube i u suprotnosti s pruskom službenom politikom. Sam je Friedrich Wilhelm svog brata smatrao ne previše pametnim. Jednom je rekao ovo, da smo se rodili kao sinovi nekog sitnog činovnika, ja bih postao arhitekt, a Wilhelm počasnik. Friedrich Wilhelm IV umre je 2. siječnja 1861. Njegov brat Wilhelm okrunjen je za kralja Pruske kao Wilhelm I. Novi kralj ponekad je bio zaprepašten Bismarkovim izjavama. U svibnju 1860 Bismark mu je rekao da kraljevina Italije ne postoji, morali bismo ju izmisliti. Wilhelm tada regent nije imao razumijevanja za ovakvo razmišljanje. U Srpnju, kada je Wilhelmeć bio kralj, Bismarck je rekao da bi u Njemačkoj trebalo utemeljiti parlament na općem pravu glasa i pomesti sve te male prinčeve i vladare. Govorio je o suverenitetskoj prevari, da ti prinčevi vladaju bez božanskog ili ljudskog prava, te da je odan samo svom princu, a za ove ne bi podigao ni prst. Početkom 1862. Wilhelm mu je ipak ponudio mjesto ministra predsjednika, ali Bismarck je rekao da želi i položaj ministra vanjskih poslova. Kralju je to bilo neprihvatljivo. Situacija u vrijeme kada je on imenovan za ministra predsjednika Bruske je bila takva da je zemlja bila u tad već pomalo dugotrajnoj ustavnoj krizi. 1861. umire Friedrich Wilhelm IV. i dotadašnji regent Wilhelm dolazi na prijestalje. On sam po sebi konzervativac koji je tako onako često u sukobu sa liberalnim pruskim lantagom. 1862. je zapravo na neki način godina vrhunca velike krize, jer lantag odbija odobriti financiranje reorganizacije, odnosno velike reforme pruske vojske kako ju je zamislio ministar von Rona. Ta kriza je zapravo započela 1852. Ona je realno trajala i poslije 1862. Ali formalno, ali sadržajno ne, jer je Bismarck na par, moglo bi se reći sebi, svojstven način e, rješio. Von Rohn je predložio vojnu reformu koja je podrazumjevala da treba apsolutno zahvatiti ljude koje treba novačiti. Dakle, iznimke su doista samo veoma, veoma rijetke zbog nekakvih e, zdravstvenih razloga. Vojni rok je trebalo produžiti i nakon toga bi ljudi bili još pet godina u rezervi, a Landver, to su dakle neka vrsta teritorijalno-milicijsko-domobranske jedinice, je trebalo inkorporirati u vojsku. I taj zadnji element je posebno izazvao oko Landvera liberalni pruski parlament. Naime časnici u vojsci su junkeri, a u Landveru su časnici bili građani, dakle baza liberala. Utapanje Landvera u vojsku bi dalo sasvim jasnu nadmoć pruskim časnicima u odnosu prema liberalnim građanima. Dakle, vojska i landver bi bili aristokratske institucije i tri godine za redom vojni proračun, dakle, pravila e, su bila takva da se vojni proračun zapravo nije mogao izglasati, jer ga parlament nije htio izglasati, ali se mogao automatizmom 3 godine zaredom primjenjivati proračun od prethodne godine i sa 1862. godine i tome je došao kraj izbila je velika ustavna kriza vilim je čak razmišljao o tome da abdicira ne bi li to razriješilo krizu a Fondroni bio jedan od onih koji ga je savjetovao da Bizmarka povuče iz Pariza imeno je za ministra predsjednika Kada je u svibnju 1862 Bismark imenovan za pruskog ministra u Parizu, on je odmah počeo zagovarati savez Francuske, Rusije i Pruske koji bi bio uparen protiv Habsburgske monarhije. Vilhelma je taj prijedlog uzbunio i poručio je ovo: Recite Bismarku da se nikada neću pomiriti sa savezom s Francuskom. Kada je to čuo, Bismarck je odlučio da je bolje da se skloni s puta. Kako to piše AJP Taylor, odlučio je pričekati da kralja očaj prisili da prihvati njegove uvjete. AJP Taylor piše. U lipnju posjetio je London i rekao premijeru Dizraeliju. Objavit ću rat Austriji, raspustiti Njemačku konfederaciju, pokoriti srednje i manje države i dati Njemačkoj i nacionalno jedinstvo pod kontrolom Pruske. U srpnju je otišao u Bjaric. Tamo je upoznao Katarinu Orlovu, suprugu ruskog veleposlanika u Briselu i strastveno se zaljubio u nju. Nema sumnje da je ta veza bila nevina u sudskom smislu. Muškarci 19. stoljeća imali su umijeće sada izgubljeno pokazivanja jakih osjećaja, a da ih ne dovedu do logičnog završetka. Kati je imala starijeg supruga. Bile su joj 22 godine. Bila je radosna, lijepa, neodgovorna. bizmarku je bilo gotovo 50 godina. Bio je tjeskoban i živci su mu bili na rubu, nesiguran u svoju budućnost. Zvala ga je Ujak i slala mu sentimentalne poruke. Bizmarkova supruga Johana, daleko u Njemačkoj, znala je istinu. Pisala je prijateljici. Da sam imala ikakve sklonosti, ljubomori i zavisti, sada bi me mogle tiranizirati te strasti. Ali moja duša nema mjesta za njih i ako se radujem što je moj voljeni muž pronašao ovu šarmantnu ženu. Bez nje nikad ne bi tako dugo poznavao mir na jednom mjestu, niti bi postao tako dobar kao što se hvali u svakom pismu. Wiesmerk je ostao na jugu Francuske dosta dugo i uopće se nije trudio odgovarati na službene dopise i pisma koje su mu dolazila kao pruskom ministru diplomatu. U Njemačkoj je kriza oko vojne reforme dosegnula vrhunac, Sada su ljudi oko kralja počeli razmišljati da jedini izlazi imenovanja čovjeka koji uvijek kaže što misli i za kojeg znate što će napraviti. J.P. Taylor piše Dana 16. rujna Bernstorff, koji je 1861. naslijedio Šlajnica na mjestu ministra vanjskih poslova telegrafirao je Bismarcku Kralj želi da dođete ovamo i savjetujem vam da dođete odmah Nije bilo odgovora nikakvih znakova života Danas 17. rujna Ronje je ponudio kompromis parlamentu. 18. rujna ga je povukao po kraljevoj naredbi. Bio je na kraju snaga. Brzo je poslao Bismarku Telegram. Perikulum in mora. Depeše vu. Ovaj put Bismarck je to primijetio. Možda kao odgovor na apel svog prijatelja. Možda zato što se rasta od Kati Orlov u Avignonu. Ona mu je dala medaljon od Oniksa koji je nosio na lančiću za sat do svoje smrti. 20. rujna stigao je u Berlin. Sam kralj je bio nesklon zapravo tome, jer je bilo sasvim jasno da je bismarkov u uvjer da on apsolutno kontrolira vanjsku politiku, odnosno vanjske poslove, što mu kralj nije htio prepustiti. Međutim, i njegov sin, Friedrich Wilhelm, koji je tada bio čovjek od 30 godina, prestalo nasljednik, bio uvjeren da samo Bismarck može riješiti tu ustavnu krizu i... Nakon što je u rujnu 1862. ponovo odbačen proračun, Wilhelm je pozvao bizmarka u Prusku i 23. rujna imenovao ga je ministrom predsjednikom i ministrom vanjskih poslova. Bismark je isprava bio nepovjerljiv prema kralju i predstavljeno nasljedniku, što je bilo dijelom i osobno uvjetovano, zapravo on nije podnosio kraljecu Augustu. Kasnije je dobro s njima surađivao, posebno zato što se on u tom odnosu nametnuo bez obzira na formalno niži položaj i on je bio odlučan u tome da u tom sukobu kralja i parlamenta kralja e, mora biti pobjednik. Za osvajanje proračuna bio je potreban dogovor kralja i parlamenta, a Bismarck je tvrdio da burući da Ustava ne predviđa situaciju koju parlament ne odobrava proračun, postoji pravna praznina te da će oni dalje primjenjivati proračun iz prethodne godine kako bi vlada nastavila funkcionirati. Tako bi se na temelju proračuna iz ove godine prikupljao novac za sljedeću godinu. On je zapravo naprosto ignorirao parlament. On se ponašao kao da je vojna reforma usvojena, kao da je proračun usvojen, kao da je sve u redu. A znao je da liberali imaju jednu kartu, samo jednu kartu. Ta karta je bila veoma jaka. On je bio potpuno siguran da oni tu kartu neće odigrati. Ta karta bi bila pozivanje ljudi da ne uplačuju porez, čime bi liberali zapravo riskirali novu revoluciju sa veoma neizvjesnim ishodom. I on je na taj način reformu, provodio je reformu koja zapravo nije usvojena i financirao je reformu koja službeno nije dobila novce od parlamenta. I sve je išlo kako je on htio, kralj je bio u tome pobjednik, parlament, njemu parlament nije bila omiljena institucija je bio ponižen, liberali koji su mu tako i onako odavno išli na živce su bili ne samo pobjeđeni nego i poniženi, a on je još neke situacije koristio za svoja nadmetanja sa parlamentom, Važna stvar u svemu tome je nešto što se dogodilo samo tjedan dana nakon što je imenovan, dakle 30. rujna 1862. On je pozvan u parlamentarni odbor za proračun dakle na ključno mjesto s obzirom na to što je uzrokovalo ustavnu krizu i Drži glasoviti govor o krvi i željezu. To je dakle metoda kojom će se ostvariti pruski ciljevi i metoda kojim će se ostvariti ujedinjenje njemačkih zemalja kako to vidi Bizmark. Njegov prvi cilj je dakle njemačko ujedinjenje ali pod pruskim vodstvom. Bismarcku je bilo 47 godina kada ga je Wilhelm prvi imenovao za ministra predsjednika. Dva tjedna nakon tog imenovanja imenovaće ga i za ministra vanjskih poslova. Do tada Bismarck nikada nije radio u vladi. U pruskoj činovničkoj službi proveo je mladim danima samo nekoliko mjeseci i onda pobjegao iz nje. Kratko je bio zastupnik u parlamentu, ali i to je vrijeme koristio samo kako bi držao vatrene reakcionarne govore koji su zapanjivali liberale. Nikada se nije trebao truditi pribući birače, nije imao stranku iza sebe, čak ni društveni krug u kojemu bi se kretao. Bismarck je za sebe često govorio da je po prirodi republikanac, ali prihvatio je kralja jer je morao. Bio je to jedini put prema najvišem izvršnom položaju u Pruskoj koji će mu omogućiti da svijet oblikuje kako on hoće. Na položaju ministra predsjednika Bismarck će ostati 27 godina. AJP Taylor piše... Bio je prestar da bi stekao političke navike. Stajao je izvan stranke ili klase, usamljena figura koja je slijedila politiku koju je samo osmislio. Nije imao kolege, samo podređene. Prusko ministarsko vijeće rijetko je raspravljalo o politici. Sazivalo se samo kada je bilo potrebno donijeti jednoglasnu rezoluciju ili prisiliti kralja na neki neugodan politički smjer. Bismarck je vodio vanjsku politiku u autokratskoj izolaciji, Lako bi se razljutio ako bi neki veleposlanik pokušao utjecati na njega. Kada je postao premijer, nije znao ništa o unutarnjim poslovima ili ekonomiji i te stvari u potpunosti prepustio drugim ministrima, sve doga neki događaj iznena da nije natjerao da intervenira s razornim učinkom. Čak i tada je njegova politika bila rezultat privatnog razmišljanja, bez utjecaja drugih. Rasprava je uvijek dovodila do nervozne krize, koja je završavala suzama ili razbijanjem porculana, Radi sav svoj posao radio na papiru. Protivljenje bi ga razbjesnilo. Bismarck nikada nije poštovao protivnika, niti slušao njegove argumente. U prvom obraćanju parlamentu, Bismarck je iz džepa izvadio list masline i ponudio ga parlamentarcima kao gestu pomirenja. Ono što oni nisu znali, jest da mu je taj list darovala Kati Orlov. Nakon što je ponudio tu gestu, održava je govor iz kojeg je bilo jasno da više ništa neće biti kao nekad. Bismarck kaže, citiram, Pruska se mora koncentrirati i održati svoju moć za povoljan trenutak koji je već nekoliko puta promakao. Pruske granice prema bečkim ugovorima nisu poboljne za zdrav državni život. Velika pitanja vremena neće se rješiti govorima i odlukama većine. To je bila velika pogreška 1848. i 1849. već željezom i krvlju. Tako je on dakle beskompromisno pa i brutalno rješio ustavnu krizu, potpuno ignorirao i ustav, i zakone, i parlament, nastavio skupljati poreze kao da je sve u redu. Onda je 1863. izbila nova kriza, naime... U ruskom dijelu Poljske, dakle onom dijelu Poljske koji je pripao Rusiji nakon treće diobe Poljske u 18. stoljeću, je ponovo izbio poljski ustanak. Prusija je zatvorila svoje granice i mobilizirala vojsku kako se ustanak ne bi prelio u njene istočne dijelove u kojima su živjeli Poljaci, ni izbliza u to tako velikom broju kao u Rusiji, i ni izbliza ni tako organizirani, pa čak niti tako nacionalno svjesni kao Poljaci koji su živjeli u toj takozvanoj ovaj kongresnoj Poljskoj. U Rusiju je pozvan kraljev adjutant Alfens Leben sa zadatkom da sklopi sporazum o zajedničkim mjerama prema ustanicima. I dvije strane su se dogovorili da... Vojske, dakle Ruska i Pruska, imaju pravo preći granicu zbog intervencije protiv poljskih revolucionara i izručiti ih Ruskom sudu. Potpisana je konvencija, ta konvencija zapravo nikad nije stupila na snagu, pa nikada nije niti provedena, a tu odluku su veoma oštro kritizirali liberali u parlamentu, izbio je sukop u Lantagu, i to nakon što je predsjednik parlamenta prekinuo Bismarka u govoru, što mu je Bismarck odgovorio da je on kao ministar predsjednik odgovoran samo kralju, a ne parlamentu, što je po tadašnjoj pravnoj arhitekturi pruske bilo točno i prema tome on nije subjekt nikakvih disciplinskih mjera predsjednika Parlamenta. Sukob se nastavio, intenzivirao oko nečega što najizglada izgleda kao banalno, kao oduzimanje riječi u Parlamentu i kral je na koncu raspustio Parlament tvrdeći da Parlament želi uspostaviti oblasti koji su potpuno neustavne nad ministrima, a onda je usput i proglašen zakon kojim je ograničena sloboda tiska. U listopadu 1863. održani su izbori. Liberalna progresivna stranka osvojila je dvije trećine mandata, što je bio fantastičan izborni uspjeh koji je apsolutno ništa značio, ali Bismarck i dalje bio ministar predsjednik, iako je bio nepopularan a posljedica konvencije realna nije bila nikakva jer ponavljam nije bila niti primijenjena niti potvrđena, ali je poboljšala prusko-ruske odnose i što se bi jako svidjelo istovremeno pogoršala Rusko-Francuske, a kralj us ostala bez obzira na u tom trenku i takavko veliku nepopularnost Bismarka ga nije htio smijeniti jer je bio strahovao da bi sljedeći ministar predsjednik mogao biti liberal. Riječi da će se velika pitanja riješiti krvlju i željezom odmah su i uzbuđenje. Bismarck je uvijek govorio što mu je bilo na pameti. Kasnije u političkoj karijeri, kada će iza njega biti ujedinjenje Njemačke, on si je mogao dopustiti da kaže što god hoće, ma kako te riječi uzbunile, rajstag ili javnost. Ali ovo je bio početak njegove karijere kao ministra predsjednika i von Rohn mu je rekao da su riječi krv i željezo previše provokativne. Bismarck mu je odgovorio da je samo mislio reći da kralj treba vojnike. To nije bio poziv za upotrebu sile. Kralj također nije bio oduševljen tim riječima. Jonathan Steinberg piše. Wilhelm I, koji je bio u Baden-Badenu, čitao je o krvi i željezu u novinama. Toga je uvjerilo da je stav njegove supruge Auguste o Bizmarku ispravan, te je vlakom otišao u Blin kako bi smijenio svog novog premijera. Bismarck je osjetio da je izgubljen. Otišao je u susret kralju, putujući u običnoj kočiji i čekao na pustom raskrižju da Wilhelm I presjedne na drugi vlak. Bilo bi beskorisno objašnjavati u prvom da ta fraza nije ništa značila. Kralj bi odgovorio da se ne može priuštiti premijera koji čini takve indiskrecije. Bismarck je stoga toga odigrao na drugi način. Tvrdio je da je ta fraza bila potvrda kraljevske vlasti. Wilhelm I tužno je rekao, vidim kako će završiti, na vješalima. Pretrpjet ćete sudbinu Strafforda, a ja ću završiti kao Charles prvi. Bismarck je vješto uzvratio, bolje to nego predaja. I trik je uspio. Kralj vojnik nije mogao pobjeći od borbe. Bismarck je učinio ono što je kralj od njega i tražio. Pokrenuo je vojnu reformu. Ali njegova je prava, strast, bila vanjska politika. Bismarck je bio strahovito zainteresiran za vanjsku politiku. To je bio, recimo tako, njegov uh, forte, uz ostalo zato što je bio svjestan da je to okružje koje postoji u vanjskoj politici u međunarodnim odnosima ključno za ujedinjenje Njemačke. Dakle, ujedinjenje Njemačke može biti dijelom vođeno iznutra, ali da bi se ostvarilo, potrebne su nekakve vanjsko-političke okolnosti. I sad te vanjsko-političke okolnosti na neki način treba stvoriti, a Bisbarke je na koncu, kada se pogledaju te 60. gori, to 7. desetlječe 19. stoljeća, Njemačku ujedinio kako je htio, dakle bez Austrije, ujedinio je u krizama koje nije stvarao, ali im je, kada bi ona izbila, radosno davao svoj doprinos, i u ratovima koje nije započinjao, ali ih je svakako priželjkivao posebno rat protiv Francuske, i onda je u njima pobjeđivao. Dakle, prva kriza, tu je trebalo ići korak po korak, Dakle, prvo se riješiti Austrije. I prva kriza je izbila krajem 1863. Ona je izbila nakon smrti danskog kralja Fridrika VII. Otvorilo se pitanje nasljeđivanja vojvodstava schleswig i Holstein. Pravo na njih polaže nasljednik danske krune Kristijan IX. Međutim, Fridrik Augustenburgski, danski vojvoda, to osporava, a jedna od metoda osporavanja je jer to je već vrijeme i podmaklih nacionalnih integracija i uz nacionalne svijesti je etnička struktura posebno šlezbiga koji je krajem 18. početkom 19. stoljeća po nekakvoj etničkoj strukturi koliko se u to vrijeme može govoriti uopće o etničkim strukturima bio Dansko područje, ali u vremenu kojem govorimo, a to je sredina 7. desetljeća, 19. stoljeća, nedominantno njemačko. Neme, oko 200.000 njemaca je zbog raznih razloga došlo i, i naselilo se u Šlezbjeg. Nastaje kriza, pruska javnost podržava zahtjev Fridrika, upravo zbog toga što je to područje etnički prilično promjenjeno, a Bismarck zapravo postupao lukavo i on insistira na tome da teritoriji legalno pripadaju Danskom kralju i prema Londonskom protokolu koji je bio potpisan deset godina ranije, ali istovremeno oni osuđuje odluku novog Danskog kralja, Kristijana IX, da pripoji Šlezbik danstka, jer je Šlezbik imao poseban status. Ruska je prvi put ratovala protiv Danske 1848. i tada je povod za rat bilo pitanje tko će vladati Šlezvig-Holštajnom. Danski kralj, Frederik VII, objavio ustav u kojemu su Danska, Šlezvig i holstein trebali biti tri autonomna tijela pod jednom vladom. To je zazvalo reakciju u Vojvodstvima Šlezvig i holstein gdje su većinu činili Njemci. Vladari Vojvodstava zatražili su prijemu Njemačku konfederaciju. 24. gožujka 1848. njihova privremena vlada u Kilu objavila je nezavisnost. Danska je poslala vojsku u Šlezvig i Holstein. Pruska je poslala svoju vojsku kako bi izbacila Dansku. Sve je završilo mirom u Londonu, koji u biti potvrdio da se sve vraća na stanje prije rata. Velike evropske sile bile su na strani Danske. Kada je Danski kralj Kristijan IX. potvrdio ustav, kojim je Šlezvig postao dio Danske, bilo je to kršenje odredaba londonskog sporazuma posuda po Njemačkoj došlo je do demonstracija. To kršenje bilo je prigoda da se ispravi poniženje iz prvog rata. Bismarck je bio protiv toga. NJP Taylor piše. Bismarck nije imao simpatija za ovu politiku. Nije naša briga jesu li Njemci iz Holštajna sretni. Svakako nije želio pomoći u stvaranju nove male države koja bi na Skupštini glasala protiv Ruske. Od samog je početka rekao da bi samo aneksija vojvodstava opravdala pruski ulazak u rat. To nije bila njegova gruba glad za zemljom. Bio je to apel Wilhelmu prvom jedini argument koji bi ga mogao spriječiti da podlegne nacionalističkim osjećajima. Kada je Bismarck govorio samo o pruskim interesima, Wilhelm ga je prijekorno upitao, niste li i vi Njemac? Wilhelm nije shvatio da Bismarcku nije u interesu stvoriti još jednu njemačku državu, s čim će se predstavnicima natezati u Skupštini. Njega su Šlezvig i Holstein zanimali samo ako se kroz njih ostvaruju pruske interesi, ako su dio njemačke u kojoj glavnu riječ ima Pruska. Uz austrijsku podršku slijedi ultimatum kralju da vrati Schleswig u njegov prijašnji status, Danska Torbija. I Austrija i Pruska ulaze u rat, pokreću u invaziju koja nije dugo trajala i na koncu Sedanska mora odreći svojih zahtjeva prema obata vojvodstva. Formalno je pobjedio Friedrich Augustenburgski, realno je pobjedio Bismarck. On je ubukao u Austriju u nešto što može stvarati probleme, a to znači dati priliku Bismarcku da ju izgura iz njemačkih poslova. On je Samog Fridrika Augustenbuškog dosta brzo i maknuo sa vlasti. Naime, naprosto mu je postavio neprihvatljive zahtjeve. Dakle, da Pruska mora imati potpunu kontrolu nad vojskom i mornaricom vojvodstva, što je za Prusku jako važno jer oni tada zapravo dolaze u kilo koji će kasnije biti daleko najvažnija njemačka mornarička baza. Dogovoreno je da Surbinu vojvodstva raspravi i o njoj odloči DIT, dakle parlament Njemačke konfederacije, a prije toga, ne bili zapravo eliminirao parlamenta, manje više svaki parlament mu ide na živce, je Bismarck Austriju na, govorio da pristane na konvenciju, sklopljenu u Gaštajnu, pa onda je nazvana Gaštenska konvencija, prema kojoj Pruska dobiva kontrolu nad Šlezvigom, što njoj jako odgovara, a Austrija nad Holsteinom što u tom trenutku Austriji jako odgovara, odnosno vladarskoj kući Havsburg, jer ona misle da širi svoj interes, da širi područje svog interesa, ne povećava formalno teritorij, ali gotovo kao da u tome uspjeva, a zapravo ih je Bismarck uvukao u jednu veoma kompliciranu priču za koju je Palmerston rekao da je svojedobno razumio jedan profesor, ali nitko ne zna koji je taj profesor, i da ju je razumio on, ali da on zaboravio sve što se o tome može razumijeti da to u osnovi nitko ne razumije, taj kompleks šlezviga Holsteina. A Bismarcku je to jako odgovaralo jer je znao da će se prije ili kasnije nagoriti neki trenutak da će izbiti nekakva kriza koja će njemu onda, tako se nada, omogućiti da se obračuna s Austrijom i da ju eliminira iz uh, njemačkih poslova. Rad za Šlezvik-Holstein počeo je 1. veljače 1864. Danska se kao i prvom ratu nadala pomoći evropskih sila. Te sile nisu pritekle u pomoć Danskoj jer je ona prekršila uvjete mira, ali su poručile pruskoj i Austriji da njihove vojske ne smiju preći Dansku granicu. Dogovorenoj je je, u travnju je počela nova konferencija u Londonu. Tada je Danska učinila veliku grešku. Uvjerena da će europske sile biti i dalje na njezinoj strani, ona je odbila vratiti autonomiju Šlezvigu holsteinu Bismarck je samo na to čekao. Rat se nastavio, Danska nije dobila pomoć koju je očekivala i poražena je. U drugom ratu za Šlezvig holstein Danska je vojska nakon osam mjeseci rata poražena. Načelnik pruskog glavnog stožera Generalštaba, Helmut von Moltke, stariji, ipak nije slavio. Dok su drugi bili opijeni pobjedom, on se usredotočio na nedostatke koje je pokazala pruska vojska. Jonathan Steinberg piše. Moltke je počeo izvlačiti pouke iz Danskog rata. Sada kada top može izbaciti granatu 7 km daleko, a pješačka puška može oboriti čovjeka na tisuću koraka, Teško je u žaru bitke preusmjeriti pukovniju iz neprijateljskog središta na njegov bok. Moltke se također uvjerio da veličina moderne vojske znači da tradicionalne Napoleonove doktrine koncentriranja snaga moraju dovesti do katastrofe, svojevrsne vojne prometne gužve. Tijekom 50. godina glavni stožer i željeznice sve su bliže surađivali kako bi u ratno vrijeme vojska mogla računati na dobre transportne usluge. Postupno širenje vojne kontrole nad željeznicama značilo je da je Moltke mogao raditi na vrlo drugačijem tempu mobilizacije i zbog toga i na drugačijem rasporedu trupa. Slogan Get rent marschieren, gemeinsam schlagen, marširajte odvojeno, udarajte zajedno, počeo se povezivati s Moltke ovom smjelom inovacijom da se njegove vojske raspoređuju odvojeno, ali se okupljaju u borbi. Wilhelm I imao je sreću da su mu na ključna tri mjesta možda bili najsposobniji ljudi Europe 19. stoljeća. Pored Bizmarka njego ministra rata bio je Albrecht von Rohn, koji je pokrenuo reformu pruske vojske. Na čelu glavnog stožera, generalštaba, bio je Feldmarshal Helmut von Moltke Stari. Taj će trojac biti ključan za ujedinjenje njemačkih zemalja pod Pruskom. Govori Tihomir Ponoš, povijesničar te novinar i urednik tjednika novosti. Na godini 1866. Austrija je veoma, veoma neoprezno otvorila pitanje šlezbi Holšajna i tko će imati kontrolu nad čime. Bismarck je jedva čekao da se tako nešto dogodi, kako bi izbacio iz priče o njemačkom ujedinjenju, a ono što je za Austriju bilo jako važno. Dakle, Austrija se tu priču upustila sa prilično velikim samopouzdanjima, ali Bismarck je uz ostalo bio velemajstor tajnih saveza, za koje je on znao, naravno njegovi neprijatelji ili protivnici nisu znali. Tako da u Beču nisu znali da se on dogovorio sa Italijom da će u slučaju Prusko-austrijskog rata Italija ući u rat protiv Austrije, čime će naravno Austrijska vojska biti oslabljena i podijeljena na dva fronta. Osim toga dobio je ubiravanje Rusije, u slučaju rata, a to bi već bio ozbiljan velik rat. To su ratu kojim bi sudalovala Pruska, Austrija i e, Italija, koja još nije završila potpunosti svoje ujedinjenje, ali koja je ne samo na putu da završi svoje ujedinjenje nego koja postaje... Ozbiljno velika evropska zemlja, ne prvog reda kao Francuska, ali i veoma ozbiljna i gleda se što i kako ona e, misli. On je dobio garancije Rusije da u tom slučaju ona neće intervenirati u novi Europski rat, što znači da je on na istoku vojno mogao e, biti miran. 7. gođojka 1866. britanski ministar vanjskih poslova Lord Clarendon pisao je britanskom veleposlaniku u Berlinu pitao ga u ime svega što je racionalno pristojno i ljudski kakvo može biti prusko opravdanje za rat Lord Clarendon nije bio jedini koji se to pitao Gabriele Hatzfeld, dobro obavještena rođakinja Hartburškog ministra vanjskih poslova, napisala u jednom pismu da u Berlinu postoji jedno glasje, da je Bismarck jednostavno lud i da mu rat treba kako bi zadržao položaj ministra predsjednika. Ministar rata von Rohn očajavao je nad Bismarckom. Svom je prijatelju Moricu von Blankenburgu napisao Stvari ovdje nisu dobre, naš prijatelj Otto Bismarck izmorio je svoje živce. Prekjučar je trpio od Grčeva u želucu i jučer je zbog toga bio jako depresivan. Libizmark je dobro znao što radi. Tugo je vremena čekao na obračun s hadbučkom monarhijom, Sada je došao trenutak za njega. Biće to prvi od dva rata koji su bili potrebni da se Njemačka ujedini. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.